Minden óvintézkedés megtörtént, de a hirtelen gyorsulástól néhányan mégis rosszul lett. Végre elértük a szükséges sebességet. Kúcsak, kis ér érzés volt magunk mögött hagyni űrhajós társainkat. Igaz, állandó rádió összeköttetésbe maradtunk velük, de hát más volt az, amikor az ablaton kitekintve ott láthattuk őket a közelünkbe. Ránk nehezedett a magányosság érzése. Viktor hiába próbálta felvidítani a társaságot. Most figyeltük csak meg, hogy milyen idegen az égbolt, milyen ijesztő. Nem láttuk felkelni sem a napot, sem a holdat, hiszen a teljes gömbé tágult égboltom sehol sincs ott a földi szemnek annyira megszokott látóhatár. A vak feketeségben óriási fény abroncs volt körülöttünk a tejút. Úgy tűnt fel, mintha a közepén lebegnénk. A nap is pontásugorodott, csak fénye volt erősebb a többi csillagénál. Levertségünk csak akkor múlt el, amikor a bakonyi objektum közelébe értünk. Zénó kapitány riadóztatta az egész társaságot, és hozzáláttunk az első feladathoz. Kísérleti lövéssorozatot adtunk le az égi testre. Tíz darab, húsz grammos fémgolyót lőttünk ki egymás után 30 másodpercenként. A földet már előzetesen értesítettük, és valamennyi földi observatórium kész állt, hogy a becsapódásokat megfigyelje. Ez volt az utolsó próba. Ezek a parányi fémgolyók csak akkor idézhettek elő olyan erős felvillanásokat, amelyek a földről is láthatók, ha az égi test valóban antianyagból áll. Leon kezelte a próbafegyvert. A maga megszokott már-már már körülményes gondosságával beállította az időzítő szerkezetet, azután megindította a masinát. A lövések sorban eldördültek. Az utolsó után Zénó kapitány nyomba letérítette a szelént a pályáról, mert másképp menthetetlenül neki rohantunk volna a bakonyi objektumnak. Mi jól láttuk a vakító villanásokat, a föld jelentésére azonban órákig kellett várnunk. Zénó kapitány arra használta fel időt, hogy megkerülje az űrhajóval az égi testet. Nagy manőverezési feladat volt ez. El kellett suhannunk a velünk szemben szágódó bakonyi objektum mellett, majd rögtön visszafordulva fel kellett vennünk az ő 400 kilométeres másodpercenkénti sebességét. Ez volt a feltétele annak, hogy mesterséges hordjává váljunk, és így meghatározhassuk tömegét. Rádiunk állandóan működött, a manőverezésnek minden mozzanatáról tájékoztattuk a földet. Éppen a lüktetve fénylő égitest mögé kerültünk, amikor hey, professzor jól ismert, rekettes hangja szólalt meg a hangszóróba. Észlertük mind a becsapódást. Nincs kétség, antianyaggal van dolgunk. Most már minden rajtatok el, fiam. Közben már kanyarodtunk is vissza, és szédületes erővel gyorsult fel az űrhajó sebessége. A hidrogén-hélium-fúziós hajtóműveken kívül most a hipomezon motorokat is bekapcsolt az énókapitány. kapitány. Mi rosszul léttel és félelemmel tűzködve feküdtünk a szivacs párnákon. A gyorsulás mélyen beleszorított bennünket a puha anyagba. Aztán hirtelen megkönnyebbettünk, és azt láttuk, hogy Ferri doktor szemövege ellevek fölöttünk a levegőbe. – Munkára, fiúk! – kiáltott az énókapitány. kapitány. – A pályán vagyunk! – Megkezdődött a mérés. A rádiónál én vettem át az ügyeletet, mert mindenkire szükség volt, míg Ferri doktor is kapott feladatot a műszerek mellett. Sorban diktálták az adatokat, és én rádión továbbítottam a földnek. Az égi test felszíne teljesen sima, alakja szabályos gömb alakú. Egyenetlenségnek semmi nyomát sem lehet látni. Átmérője 1298,6 méter. A következő napokban meg kellett állapítanunk a keringési időt, és ehhez legalább tíz fordulatra volt szükség. Végül egy keringésre átlagosan 213,6 percet kaptunk. Ebből Leon és Viktor kiszámította, hogy a bakunyi objektum tömege 1,1 trillió tonna, sűrűsége a víz sűrűségének 1 milliárdszorosa. Megbonttam! – kiáltott fel Mark. – Megbontad! Bólintott Zénó kapitány. Én pedig most azt mondom, kétségessé vált a fékezés sikere. Miért? kérdeztük szinte egyszerre. Az üstökös átmérője több, mint hétszerese a bakonyi objektuménak, és így az összeütközéskor tömegének csak kis hányada használódik fel. Leon szólalt meg. Halk volt a hangja, mint mindig, de nem lehetett nem ráfigyelni. Kiszámítottam, hogy a bakonyi objektum sebességét mindössze egy-negyedére tudjuk lefékezni. Ez pedig azt jelenti, hogy halap tovább a maga útján, és két év múlva berobban a bolygórendszerbe. Állapította meg Zénó, és mindjárt hozzátette. No, most az a feladatunk, hogy módot találjunk a fékező hatás növelésére. Először André szólalt meg. Mi lenne, ha feláldoznánk néhány űrhajót? Milyen célra? kérdezte Zénó kapitány. Megtömnénk őket az üstökös anyagával, és az egész hipomezon készletet felhasználva neki zavarnánk a bakonyi objektumnak. Leona fejét rázta. Nem hiszem, hogy ez elég lenne, de számoljunk utána. Gyere, Viktor! Az elektronikus számológéphez ültek, és néhány perc múlva már is világosan mutatták a számok, hogy ez a módszer a kívánt energiának mindössze a százmilliómod részét adja. Nincs más mód, mondta Zénó, ha eredményt akarunk elérni, az üstökös teljes tömegét ütköztetnünk kell. Nekem van egy javaslatom, szólalt meg hirtelen Márk. Halljuk? Szét kell darabolni az üstököst, és az egyes darabokat egymás után kell szembeereszteni a bakonyi objektummal. De hogyan akarod szétdarabolni? Hát, azt még nem tudom. Lézer sugárral, mondta André. Az lehetetlen, legyintett Zénó kapitány. Az üstögös térfogata 350-szer akkora, mint a bakonyi objektumé. Legalább száz darabra kellene hasítanunk, és ehhez a legnagyobb lézerágyuk is gyengék lennének. Robbantani nem lehet? kérdezte Márk. A hipomezon készlet egy részét erre is felhasználhatnánk. A javaslat jónak látszott. Zénó kapitány kiadta az utasítást a többi űrhajónak, hogy tüzetesen vizsgálják meg a várren üstökös anyagát, és megfigyeléseiket azonnal közöljék Péterrel. Mire visszatértünk az üstököshöz, Péter már elvégezte az elemzést. Kiderült, hogy az üstökös szerkezete maga is szinte kínálja a lehetőséget a szétdarabolásra. Felszínét mély szakadékok szelik keresztül kasul, és nem egy kiugró nyúlványát csak a jég és a törmelékes kőzet tartja össze az anyag testtel. León és Viktor kiszámította útközben, hogy Hippomezon készletünk bőségesen fedezi a szétdarabolásnak és az egyes darabok pályára állításának energia szükségletét. A helyszínen még egyszer meggyőzöttünk a felmérés helyességéről. Ezután jelentettük a földnek, hogy milyen tervet dolgoztunk ki, és váltuk a választ. A váranüstökös ekkor még három milliárd kilométernyire volt a bakonyi objektumtól, tehát nagyjából olyan messze, mint az Uránus a naptól. Volt idő a szétdarabolásra. Hiába volt azonban időnk, óráról órára izgatottabbak lettünk. Már szerettünk volna hozzálátni a munkához. Mindannyiunk fejetele volt ötlettel, hogy mikép is végezzük el ezt a nagy feladatot. Mindegyik űrhajó bekapcsolódott a tervezgetésbe, és fél napon át úgy zsongott a hangszóró a vezérlőterembe, mint ha huszonnégy kaptár méhet hoztunk volna magunkkal. Másnap végre megjött a föld válasza. A tervet elfogadták. Óriási, halsant fel Mark elmaradhatatlan kiáltása. Megkezdtük a munkát. Az első napok után kiderült, hogy egyszerűbb, mint gondoltuk volna. Valóban jégmagja volt az üstökösnek, és elég könnyen széllyelmállott. Csak arra kellett ügyelnünk, hogy túlságosan nagy hipomezon adagokat ne használjunk a robbantásokhoz, mert esetleg olyan messzére röpítik az egyes darabokat, hogy majd nem tudjuk őket a megfelelő pályára állítani. Minden üstökös darabot hoztan elkísért útjára egy-egy űrhajó, s úgy irányította neki a bakonyi objektumnak. Az egyes darabok több százezer kilométerre követték egymást, és mindegyik elindításának időpontját feljegyeztük. Ez az én feladatom volt azzal együtt, hogy filmfelvételeket készítettem a hatalmas munkáról. Kilencven napunk volt még hátra az első nagy találkozásig. Igyekeznünk kellett, mert addigra már a földön akartunk lenni, és onnan nézni végig a tűzi játékot. Mivel a munka könnyen ment, csak nagyon szűkszavú jelentéseket adtunk a földnek. Meglepetésnek tartogattuk a sikert. Igen ám, de otthon hova tovább nőtt az idegesség, és egyre másra jöttek a sürgetések. Zénó kapitány ekkor elhatározta, hogy az egyik űrhajót hazaküldi a filmtekercsekkel, és az én riportjaimmal, hogy lássa a világ, micsoda munka folyik itt. A mi indulásunkig húsz nap volt még hátra, amikor a hírnök űrhajó útra kelt. Küldeményünk a legjobb hor érkezett. Teltek múltak a hetek, és a szűrszavú jelentéseken kívül a nagy közönség nem kapott részletes, a sokféle kíváncsiságot kielégítő tájékoztatást. A hosszúra nyúlt eseménytelen várakozás kikezdte az emberek lelki állapotát. Nyugtalanság támad szerte a világon. Belejátszott az is, hogy a nagy távolságból küldött tévéadások nagyon gyengék, semmit mondók voltak, és végül meg is szüntették őket, mert nem egyszer fölösleges zavart okoztak. Néhány napig nem volt semmi baj, de egyszerre csak itt is, ott is rémhírek ütötték fel a fejüket, és pánikot kertve szágúdozták végig a földrészeket. Az űrhajó megérkezése önmagába is nagy szenzációt keltett. Az igazi meglepetést azonban az okozta, amikor másnap a világ összes tévé adóállomása közvetítette a filmet. Nagyok és kicsik saját szemükkel láthatták, hogyan daraboljuk szét az üstököst, hogyan ragadják meg a több kilométer nagyságú hatalmas szélánkokat az űrhajók manipulátorkarjai, s hogy állítják őket pályájukra. A heroikus küzdelem látványa mindenkit lenyűgözött. Az előző hetek visszafojtott izgalmát határtalan lelkesedés váltotta fel. Helyreállt a bizalom. Mi dolgoztunk tovább. Munkák zömét elvégeztük már, amikor váratlan nehézségbe ütköztünk. Az üstökös utolsó nagyon darabját kellett még kettészerni és útjára bocsájtani. Elhelyeztük a szokásos hipo robbanó töltetet. megtörtént a gyújtás, és semmi. A robbanás ugyan megtörtént, de jól láttuk, hogy a hatalmas test egészben maradt. Mi ez? Nézett ránk Zénó kapitány. Találgattuk, mi is okozhatta a kudarcot, de nem tudtunk megnyugtató magyarázatot adni. Végül nem volt más hátra, meg kellett ismételni a robbantást. Zénó kapitány nagyobb hipomezon adott helyezettel, és a töltések számát is növelte. Megtörtént a robbantás, és ismét semmi. Az üstökös darabja egészben maradt. Tanácstalanok voltunk. a addigra már igen kevés maradt, és nagyon meg kellett gondolnunk, hogyan használjuk fel. Még egy hiába való robbantási kísérlet megfosztott volna bennünket attól, hogy megbirgozzunk ezzel az utolsó résszel. Állítsuk pályára így, ajánlotta Márt. Annak nem sok értelme van, mondta Zénó. Legkisebb átmérője két és fél kilométer, tehát az összeütközéskor tömegének nagy része hatástalanú fötcsen már Márpedig erre az anyagra még feltétlenül szükség van a fékezéshez. Egyikünk ezt, másikunk azt ajánlotta, de nem igen volt haszna egyik ötletünknek se. Várjatok csak, szólalt meg Péter. Én kiszállok és megvizsgálom az anyagát. Ózok ha magammal kőzetmintákat. Talán így okosabbak leszünk. – Igaz! – helyeselt rögtön Zénó kapitány. Lassan, óvatosan egészen közel mentünk az üstökös megmaradt darabjához, csak néhány száz méter választott el tőle bennünket. Péter közben szkafanderbe bújt, és a zsílipp kamrába várta, hogy kiszállhasson. Két perc múlva a jelző lámpa fénye jelezte. A külső ajtó kinyílt, aztán nyomban megláttuk az ablakból Péter lebegő alakját. Intett nekünk, s bekapcsolta a kézi motort. Izgalmas percek teltek el. Péter körbe járta az egész testet, itt-ott leszállt rá, s rajta. Óráknak tűnt fel, amíg visszatért hozzánk. Reménytelen, ez volt az első szava. Kimerültem, pihengetett a pamlagom, miközben Ferri doktor elvégezte az ellenőrző orvosi vizsgálatokat. Alig bírtam egyetlen darabot letörni belőle, André vegyelemzéssel kimutatta, hogy valóban igen erős, kránit jellegű kőzettel van dolgunk. – És egyetlen tömb az egész – mondta Péter. – Azok a repedések, amelyek innen látszanak, csak a felszínt barázdáják, nem hatolnak mélyebbre. Kedvünk szegetten, már már teljesen reménytelenül ültünk Péter körül, amikor Zénó kapitán hirtelen felállt és így szólt. – Van egy megoldás – Kockázatos, de megkísérelhetnénk. – Mi az? – kérdeztük egyszerre hárman is. André ötlete jutott eszembe. – Az enyém? – csodálkozott André. – Igen, a tiéd. Azt javasoltad, úgy fékezzünk le a bakonyi objektumot, hogy néhány űrhajót tömjünk meg az üstökös anyagával, és a legnagyobb sebességre felgyorsítva eresszük őket így neki. – Értem már! – kiáltott fel Márk csak most nem a vakonyi objektumot veszi célba az űrtorpedó, hanem a várrenüstökös maradványát. Úgy van, és robbanó anyaggal töltjük tele. A hóriási! Rágyon keresztül riadóztattuk a 23 űrhajó parancsnokát, és Zénó kapitány megvitatta velük, hogy melyik űrhajót is áldozzák fel. Az ötös számúra esett a választás. Régebbi típusú űrhajó volt. Tulajdonképpen már kivonták a forgalomból. Csak most a nagy vállalkozás tette szükségessé, hogy még egyszer útra keljem. Nagy volt a tömege, de csak négy űrhajó számára biztosított férőhelyet. Az, ami hátránya volt, nekünk most nagyon jól jött. A négy férfit könnyen el tudtuk helyezni a többi űrhajóba. A kiürült, hatalmas üzemanyagtartályokat pedig fel tudtuk tölteni robbanóanyaggal. anyaggal. Majdnem az egész hipomezon készletünket föl kellett használnunk. Zénó kapitány csupán annyit tartalékolt belőle, amennyit a legelemibb óvatosság megkövetelt. Nem tehetett mást. Olyan hajtóerőt, olyan robbanó töltetet kellett adnia az űrhajónak, hogy a sikerrel kísérelje meg az üstökös darab ketté vágását. a kiöregedett űrtorpedóvá alakított űrhajótól. Viktor, szakállas prédikátorunk egy kis beszédet sikerített, de most az egyszer nem nevettünk rajta. Furcsa, szorongó érzés volt ott, a túl, hogy néhány percen belül pusztulásba küldünk, egy emberi kéz alkotta szerkezetet, egy földi teremtményt. A sikeres robbantáshoz az kellett, hogy az űrhajó elég távolról induljon el, és legyen ideje felgyorsulni. Viktor elvégezte a számításokat, ennek alapján állították indulási helyére az űrhajót. Távirányítási berendezések közvetlenül Zénó kapitány kezében volt. Először az automatikus irányított akarták használni, aztán mégis úgy döntöttek, hogy biztonságosabb lesz a távirányítás. Így az utolsó pillanatokba is módosítani lehetett az űrhajó irányát, s oda lehet vele célozni, ahol a robbantás a legkedvezőbb nekik érkezik. A kis tévékészülék ernyőjén át azt a képet láttuk, amely az űrtorpedó szemszögéből rajzolódott ki. Mi magunk is benne voltunk. A szelén hatalmas, kettős gömbteste, ott fény lett a kép felső sarkába. Körben kisebb-nagyobb pontok az űrhajók, középütt pedig a barrenüstökös maradványa. Zénó kapitány megnyomta a távirányító készülék gombját, a televíziós kép megmozdult. Úgy éreztük magunkat, mintha egy szágódó autóba ülnénk. mint közelebb kerültek a körben az űrhajók, aztán hirtelen kiszaladtak a képből, s nem maradt más, csak közvetlen előttünk az üstökös darabja. Egyre nőtt, nőtt, és egyre több sebességgel szágódott felénk. Annyira lenyűgöző volt a látvány, hogy megkapaszkodtunk ülésünk karfájába, Már az egész képernyőt betöltötte a sötét barázdástest. – Azt a hasadékot céloznak," meg! – mondta Péter. – Ott len. Az a legmélyebb! – Igen – felelte Zénó, és változtatott az űrtorpedó irányán. A szakadék, amely átlósan szelte végig a kép jobb alsó sarkát, most feljebb került, fel a középvonalba. Néhány másodperc telt még el így, aztán hirtelen kihúnyt a képernyő. A következő pillanatban vakító fény villámlott be űrhajunkba. Az ablakokhoz, majd a nagy tévékészülékhez szaladtunk. Az ablakon át nem sokat láttunk de a tévékép világosan mutatta, hogy a hatalmas, masszív töm három darabra robban céljel, és a darabok ott lebegnek egymás közelébe. – Hurrá, hurrá! – ocsudott fel először Márk. – megrázta Zénó kapitányt. Néhány óra múlva a váran utolsó három darabja is útba volt a bakonyi objektum felé, mi pedig elindultunk vissza a földre. Utunk zavartalan volt. Az első napokban rengeteget aludtunk. Ekkor éreztük csak, hogy az állandó idegfeszültség mennyire kimerített minnyájunkat. Egy hét kellett hozzá, amik kipihentük magunkat. Az út hátra lévő részét tervezgetéssel töltöttük. Mit is csinálunk majd otthon? Aznap délben érkeztünk haza, amelyiknek estéjére várható volt, hogy az első üstökös darab becsapódik az antianyag égítésbe. Nagy izgalom volt a Földön, mindenki látni akarta a csodálatos jelenséget. Az ütközések menetrendjét előzetesen rádion közöltük, és az újságírók megírták. Ez az első ütközés szeptember 23-án 21 óra 12 perckor várható, és a föld európai és afrikai térfeléről lehet majd látni, a délkeleti ég égbolton. Az emberek kora délutántól kezdve kintanyáztak a szabadban. Ellepték az utcákat, a tereket, s akik megtehették, a közeli hegytetőkre vonultak, így érkezett el a várva várt pillanat. Hirtelen kigyúlt az égbolt. Nappali világosság áradt a földre. Mindenki önkéntelenül lehunyta a szemét, de a lecsukódott szemhíjön is átsütött az izzó fényesség. Egy-két percig döbben csend volt, aztán százezer meg százezer ember torkából szakadt ki a kiáltás, az öröm, a büszkeség, a felszabadultság hangorkánya. A föld népe ünnepelt. Ünnepelte az embert, aki tudásával úrrá lett a természetem. Az elkövetkezendő öt hétben nagyjából nyolc-tíz órákként követték egymást a robbanások. Összesen hetvenhárom ütközésnek kellett bekövetkeznie. A huszonötödik után riadalom támadt, mert a következő elmaradt. Féltünk, hogy így járunk a huszonhetedikkel is. Rettenetes fél nap telt el, ám végül meghozta a feloldást. Ismét kigyúlt az égbolt. Ettől kezdve az ütközések rendben követték egymást. Alig egy órával az utolsó robbanás után a rádióállomások és a tévéadók már közölték az eredményt. A nagy vállalkozás sikerült, az antélnyakból álló égi testtömegének egymillőmód része sugázó energiává vált, és eközben eredeti sebessége egy tizedére másodpercenként 41,2 kilométerre csökkent roppant mozgási energiája megtört, így több mint öt év múlva érkezik csak a bolygórendszer terébe. Van még egy hátralévő feladatunk. Az, hogy a Jupiter térségén túl módosítsuk az objektum pályáját, és a Jupiter hordjává tegyük őt. Meg kell tartanunk az emberiség hasznára. Elégedett vagy, már? kérdezte Zénó kapitány mosolyogva. Elfogadták a javaslatodat. Óriási! Ezt már nem csak már kiáltotta, hanem mi is. Mind a nyolcan, akik ott álltunk a mi kedves, Zénó kapitányunk körül.